А плечі, плечі Дарлен до солом'яного матрацу на кормі човна, що вібрував безнастанно. Вони прибули у Манаос на світанку і розбудили лікаря Роблеса, який спав у своїй хаті недалеко від міського Майдану. Потім було обстеження, лікарня, аналізи і діагноз. «Звичайний випадок», – сказав Роблес, «не чого тривожитися». При відповідному лікуванні і відпочинку вона неодмінно видужає. Тиждень доведеться провести в цій лікарні. Тиждень! Скрикнув Нолан. Я повинен повернутися на роботу. Я не можу залишатися тут. А вам і не потрібно залишатися тут, сеньор. Вона буде під моїм особистим наглядом. запевняю вас. Це було слабкою втіхою, але Нолан не мав іншого виходу. До того ж, він надто стомився, тому не міг ні заперечувати, ні хвилюватися. Він дістався до човна і, рушивши додому, розтягнувся на солом'яному матраці та й заснув непробудним сном. Нолан прокинувся від гуркоту барабанів. Він скрикнув, зірвався з місця, але відразу зрозумів, що вже настала ніч, а їхній човен знову стоїть біля причалу. Змучене обличчя Мойзеса розпливлося у радісній усмішці. «Ледве допливли», – сказав він. «Мотор несправний, а втім це не має значення. Добре, що знову вдома». Нолан хитнув головою, розминаючи затерплі ноги, зійшов на пірс і швидко пішов по стежині, що притинала галявину. Стало зовсім темно. «Вдома?» Ця диявольська глушина, де чути лише гуркіт барабанів та гасають примарні постаті на тлі вогнищ. Але одна примара була тут. Коли Нолан підійшов до бунгало, вона винирнула з нічної темряви. Це була Ніна. Нолан упізнав її і заморгав очима. Вона стояла там, у темряві, пильно дивлячись на нього. Він виразно уявив собі хтивий вираз її обличчя. Але у нього не було ніякого бажання гаяти час на пусті балачки з нею. Він квапливо пройшов повз неї до дверей. А вона зникла, мов примара, у темряві ночі. В кімнаті його чекала мама Долорес. Вона привітала його кивком голови. «Зробі все гаразд!» «Сі, сеньор, я ретельно доглядала за ним. Порфавор!» «Я лежу в його кімнаті!» «Добре!» Нолан повернувся і рушив у хол, потім зупинився, помітивши похмурий вигляд мами Долорес. «Що трапилося?» – спитав він. Стара завагалась. «Ви не будете ображатися, якщо я скажу?» «Звичайно, ні!» «Мова йде про ту, на дворі!» – тихо пробурмотіла мама Долорес. «Ніна!» «Це не її ім'я, але це не має значення». Мама похитала головою. «Вона чекає два дні. Я бачила вас із нею зараз, коли ви поверталися додому. Я також бачила вас із нею раніше». «Це не ваша справа». Нолан почервонів від гніву. «І крім цього, тепер з цим покінчено». «А вона впевнена в цьому?» Мама дивилася на нього серйозним допитливим поглядом. «Ви повинні сказати їй, щоб вона залишила вас у спокої». Я стомився. «Ця дівчина прийшла з гір. Вона не говорить по-англійському». «Знаю». Мама хитнула головою. «Вона одна з тих, яких звуть люди-змії». Нолан пильно подивився на неї. «Вони там поклоняються зміям?» «Ні». Вони не поклоняються зміям. «Що ж ви тоді маєте на увазі?» «Ці люди, вони самі є змії!» Нолан насупився. «Що це означає?» «Правда, сеньор, та, яку ви називаєте Ніною, зовсім не дівчина. Вона нащадок старовинного роду, що мешкає високо в горах, де є величезні змії». Ваші тутешні робітники, включаючи й Мойзеса, знають тільки джунглі. Але ж я родом із просторої долини біля підніжжя гір, і ще з дитинства навчилася остерігатися тих, хто зачаївся у горі. Ми туди не ходили, проте люди-змії іноді приходили до нас. На весні вони пробуджувались, скидали свою шкіру, і протягом певного часу були знову свіжими і чистими, поки не покривалися шкірою. Саме тоді вони приходили до нас заради спарювання із чоловіками. Вона продовжувала розповідати пошепки про цих істот. Напівзміїв і напівлюдей з холодними тілами, кінцівки, яких згиналися, наче були без кісток, і були спроможні задушити людину, розчавити її, Немов кільця велетенського бога. Вона розповідала про роздвоєні язики, про шиплячі звуки, що виходили з неймовірно широких ротів з рухливими щелепами. Вона, певно, продовжувала говорити й далі, якби Нолан не зупинив її. Від утоми в нього паморочилася голова. «Досить», – сказав він, – «дякую за турботу». «І все ж ви не вірите мені». Я цього не казав. Незважаючи на втому, Нолан пам'ятав основне правило. Ніколи не суперечити цим людям і не глузувати з їхніх забобонів. От і зараз він не міг відштовхнути її від себе. «Я вживу запобіжних заходів», – серйозно сказав він. «А тепер мені потрібно відпочити. Я хочу також побачити Робі». Мама Долорес затулила рота долонею. «Я забула! Малюк залишився один!» Вона повернулася і поспішила до дверей дитячої кімнати. Нолан пішов за нею. Вони зайшли у двох. «Ах!» – полегшено вигукнула вона. «Він спить!» Роббі лежав у своєму ліжечку. Місячне стяйво освітлювало крізь вікно його крихітне обличчя. З його рота Схожого на бутон троянди було чути тихе хропіння. Нолан усміхнувся і кивнув мамі. Зараз я піду відпочити, а ви добре догляньте за ним. Я нікуди не піду. Мама сіла у крісло-каталку поряд з ліжком. Коли Нолан пішов, вона тихо сказала йому вслід. Пам'ятайте, що я вам казала, сеньор? Якщо вона з'явиться знову... Нолан пішов у кінець коридора, де була спальня. Він не наважився відповісти їй. Кінець кінцем вона керувалася добрими намірами. Він просто настільки втомився, що у нього не було ніякого бажання слухати дурниці старої жінки. В його спальні почувся шелест. Нолан здригнувся і застиг на місці, коли помітив, як з темного кутка біля відчиненого вікна Вислизнула темна постать Перед ним стояла Ніна Зовсім гола Жадівно простягаючи до нього руки Він відступив на крок «Ні!» – сказав він Вона, усміхаючись, йшла назустріч «Іди геть звідси!» Він жестом наказав їй піти Усмішка злетіла з обличчя Ніни Вона щось пробурмотіла Наче пристрасно благала його і знову простягнула руки. До біса, залиш мене у спокої. Нолан ударив її по щоці. Це був усього лише ляпас, вона не відчула фізичного болю. Та раптом обличчя Ніни скривилося, і вона кинулася на нього, намагаючись влучити йому в очі розчепіреними пальцями. На цей раз він ударив її з такою силою, що вона похитнулась і мало не впала додолу. «Геть!» – крикнув він, і, відтиснувши її до відчиненого вікна, погрозливо підвів руку. Вона люто сплюнула, схопила свій одяг і, скочивши на підвіконня, зникла у нічній темряві. Нолан стояв біля вікна, дивлячись, як Ніна перебігала через галявину. На хвилину вона опинилася в смузі місячного світла і на мить озирнулася назад. Але Нолан встиг помітити її повні гніву очі На мертвотно-блідому обличчі Вона зникла з очей розчинившись у темряві ночі Звідки долинав гуркіт барабанів Вона зникла, та ненависть залишилася Усю силу цієї ненависті Нолан відчув, коли ліг у ліжко Треба було роздягнутися Але він надто стомився Стук у скронях посилився. Кров пульсувала в унісон зі стукотом барабанів. До того ж, він відчував гиду. Боже, яке жахливе обличчя! Немов істоти з міфології! Як її ім'я? Медуза? Своїм поглядом вона перетворювала людей у камінь. На голові замість волосся звивалися живі змії. Та це була легенда, Схожа на розповідь мами Долорес про зміїв людей. Дивно, невже кожний народ вірив в існування таких створінь? Чи ж була б хоча б крапля істини в цих перекручених до безглуздя розповідях старих жінок? Зараз він не хотів думати про це. Та взагалі не хотів думати ні про що. Ні про Ніну, ні про Дарлен і навіть про Робі. Дарлен видужає. Зробні все гаразд, а Ніна пішла. Він залишився тут наодинці з барабанами. Клятий стукіт. Через нього він довго не міг заснути. Нолан прокинувся від тиші. Він здригнувся і сів на ліжку. Певна річ, він спав довго, бо крізь нічну темряву за вікном вже пробивалися місцями сірувато рожеві плями світанку. Нолан встав. Потягнувся і вийшов у хол. Тут було темно, і навкруги панувала тиша. Він підійшов до дверей другої спальні. Двері були напіввідчинені. Він зайшов і тихо покликав. «Мама Долорес!» Язик Нолана, наче прикипів до піднебіння. Навіть час, наче зупинився, коли він розглядів, розпростерту біля крісла каталки, безформну, розчавлену м'ясисту масу. Її невидющі очі витріщилися з опухлого пурпурного обличчя. Кликати її не було ніякого сенсу. Вона вже ніколи не почує. А Роббі? Нолан закам'янів, удивляючись у темний куток на протилежному боці кімнати. Ліжечко було порожнє. Зрештою, він здобувся на голос, і несамовито закричав і ще раз, коли побачив відчинене вікно, а за ним сірувату пусту галявину. Він підбіг до вікна, перескочив через підвіконня і впав на трав'янистий моріжок. Він біг по галявині, потім між деревами, і нарешті вибіг на простір біля річки. Мойза збув у човні, порався з мотором. Він тривожно глянув на Нолана коли той з криком підбіг до нього. «Що ти тут робиш?» «Мотор вийшов з ладу. Потрібен ремонт. Я прийшов рано, поки не настала спека». «Ти бачив її?» К «Кого, сеньор?» «Дівчину, Ніну». «Ах, так, сеньор!» Мой засхитнув головою. Вона попливла угору річкою на своєму катамарані дві-три години тому. «Як тільки-но ну, я прийшов сюди!» «Чому ти не зупинив її?» «А навіщо?» Нолан розлючено махнув рукою. «Негайно заводь мотор! Ми її не здоженемо!» Мойзес насупився. «Я ж вам уже казав, потрібен ремонт! Може надвечір? Тоді ми її не доженемо!» Нолан схопив Мойзеса за плече. «Невже ти не розумієш? Вона узяла з собою Робі!» «Заспокойтеся, сеньор! Я на власні очі бачив, як вона йшла до човна, але з нею не було нікого! Заприсягаюся вам! Дитини вона не несла!» Нолан згадав, як палали гнівом очі Ніни, і здригнувся. «Що ж вона з ним зробила?» Мойзе схитнув головою. «Цього я не знаю, але я впевнений, що їй не потрібно другої дитини. Що ти хочеш цим сказати?» Коли вона йшла до човна, я бачив її постать. Мойзес знизав плечима. Нолан без слів зрозумів. «Чому ви так дивитеся на мене, сеньор? Хіба не природно для жінки мати великий живіт, якщо вона носить у собі дитину?» Роберт Блох «Ніна»